چې دا ولې دی ورنته ضروری دی هغه دا چې موږ د درس په شروع کې اول ورځ کې نوېلی و چې کومو تاسې لوي خونه اسلام او د اسلام اولویات او د اسلام نه د دفاع لري چارې د کوو لبلې باید د دښمنانو له حسنه خبر ووس د دښمنانو له استاوتیو نه هم خبر ووس د دښمنانو له فکری سیاسي نظامی امنيتي توثيونه نه خبري نو بیا به موږ په ځان باندې پونه دوه وې وداشي توثي را ته جوړه کړی وي چې موږ به نو مشكلات او نو مصیبتو سره مخ کړل ما نن دی عمله باید د دښمنانو له توثیو نه خبر کو او کله کله دا غو د دښمنانو په اصله باندې فیژن د لایکی دي د دې پرادوګانو کې د دې پټلیزونو کې د دې په خبرونو د دې په مجلو کې هغه څه په پا وخت باندې لیدلای کیږي د دې د تاوتې متحده نومورت بدل کړيونه نومورت بدل کړي یو بل داسنه مرمنی ښی چې هغه ډېر توجه نه راجلوي د دې دې د راتلوګانو پروګرامونو چې ګوري د اطفال د کغه د ژوندانه لپاره دی کغه د خزو لپاره دی کغه د جنونو لپاره دی کغه د مشر د خلکو لپاره دی د عوامو لپاره دی سره کې دی یو پرګرام چې په مختلفو نمونو باندې دی په مخ بیاي هغه د یو ډول امریکای اسلام کول کوي دغه پرګرام د پرمحبوله د فارې مخ کې د دې علماء راډیو د ازادي راډیو په ديكي یو پرګرام به وو په نوم سره وو پیژن په کار را دی څه زموږ ته دا معنی چې ناراضي لري راځي یو دی بل الله خبر شو یو دی فکر او نظر نه خبر شو راځي سره او پیژنه نو خو په حقیقت کې د فدرالي سره او پیژنه پرګرام به مسلمانانو ته خصوصا افغانانو ته د اسلام ایده د هغه اسلام شکل او کیفیت ور مارې فکر او چې غربي غواړي يا یادان منځګر مې د امریکا یو ده دا مشال رادیو په نامه باندې چې په ختنوري دي فوبایلي منتقل لپاره جوړ کړی ده هغه کې په پرګرام د مسلسل د ول باندې په مخ بیاي په نامه دي ترکیه اسلام او دیموکراتي ترکیه اسلام او دیموکراتي په دې دی دوی هڅه کوي کوشش کوي په کې چې دول اسلام افغانانو تماریفی کی او د افغانانو پا ذهنونو یه وردنن نکی چپر ترکیه کی دی ترکیه سیکولر حکامو دی ترکیه ولس لپارا دی غرب پا خوخا انتخاب کرده ترکیه دی ناتو یه وغڑای حیواند او دی لسگونو کلون رائیس مسلسل چه هر حاکم یرا شی خغه زند اسلام طرفدار او اوغه زند کفر لاسدار بوني ټولې دا کوشش کوي چې تورکيه دې په اروپا کې شامل شي تورکيه دې اروپایو برابر شي د لسګونو کالونو له څه دی دا ارزاره په تور کړيده او مسافه سل دي اروپایانو شرایط منی چې تورکيه دې اروپایو برابر شي په اروپای اتحاد کې شامل شي دا څنګه په پاوزی له حسبه ناټو کې شامل ده په ترکیه کې چې کوم ډول اسلام یا دې اسلام کوم تعبیر دوی الته عملی کړي ده ا کټمټ أما تعبیر د چمریکایانو په واره امریکایان هغه خپل اسلام چې دوی په دنیا کې خصوصا په اسلامي نړۍ کې په خلکو باندې ورته اغری غری رن کارپوریشن د یو تحقیقاتي مرکز ده بیا د اسلام و دین سمانان په باره کې یا خاصه ور د اسلام په باره کې کتاب لیکلی نوای متمدن دیموکراټیک اسلام په اړه کې د اسلام تعریف یې کوي ترته د فکری پهنه په کتاب کې څنګه قل شوي وای هغه تعریف شدوی غاړي هره اسلام چې دوی وړي امریکای داس تعریفي امریکا نوې صناتی نړۍ او په مجموع کې بینوملیټولنه داس یو اسلام غوړی چې د نورې نړۍ لنیظامونو سره په یوه روان شي داس یو اسلام غوړی چې د نورې نړۍ یا د نا اسلامي نړۍ لنیظامونو سره په یوه روان شي دیموکراتیک او مترقی اسلام دی او پنړیوالو قوانین او احکام او اخلاق او چلې پنړیوالو قوانین او چلې پنړیوالو احکام او چلې او پنړیوالو اخلاق او باندې او چلې د دې تعریف هر شرحه او معنا یاده چې اول اسلام باید دی بینول مللۍ ټولنه په خوخه باندې زګاویچه امریکا او نورو بین المللي ټولنه چې کوم اسلام غوړی هغه باید ده یعنی هغه اسلام چې الله غوړي دا بیت مهمه او مطرح نه ده اسلام چې مسلمانان باید ولري او بنتینگ پاتشي دور ته مهمه نه ده اسلام اسلام چې دوی غوړي یعنی اسلام باید د دوی په خبره وي دا خبره دویم تکای اسلام باید یو بیل تشخص او ځانګړی نظام نه لري بلکه د نور نړی له نظامونو سره یو ډول وی څرګندوای چې موږ هغه اسلام ورته د نور نړی له نظامونو سره یو ځای وچلې یعنی نه لکه کوم نظام سره ټکر ولري نه لکه لیبرالیزم سره ټکر ولري نه لکه يهوديت سره ټکر ولري نه لکه مسيحيت سره ټکر ولري نه لکه هندويزم سره اختلاف ولري نه لکه ځایي قوانين سره اختلاف ولري لکه څنګه چې په نور نړی کې د خلک یو له بل سره تعامل کوي او گزاره کوي یو بل نره ردی ام دغه شه هم د نور خلک نه ردی دغه شه مسلمانان هم د د نور خلکو نظریات او کفر او گمراهی نه وای ورته فکر څنګه چې د هنور دینونه په دنیا کې یو بل سره لګیا دي گزاره کوي د عام خلک چې یو بل سره گزاره کوي مسلمانان هم باید د دوی رنگ واخلي او ام دوی ونه شي په ترکیه کې هم ام دغه دول اسلام ال روان ده نو اوس دوی د افغانانو بچیان او د دې سیمې دی وه دونو بچیان د ترکیه تا واري یو حکومتونو له خلنو ورليګل کی او ال طبيعې ترکیه په په هانتونو کې یا د مصر په په هانتونو کې دغه اسلام ورز کول کې چې د امریکای نه او په حکومتونو او په کې ال تاوي نافذ کړئ دا درېم تکای اسلام دی دي دموکراټي کې دي د دموکراټیک معنی دا چې د خلکو په خوخه دی زکه دموکراسي د خلکو د خوخه نظام توایي دي هم دي اسلام د همدي خلکو په خوه چې خلک په اسلام کېڅ غواړي اغ دی ورکې چې خلک په اسلام کې چ نه غواړي اغې شي داسې نه چې اسلام له خلکو چ غواړي اماغ دی شي او چې اسلام خلکله چمنې کوي لههغې د خلک من شيګ بیا استبدادی اسلام و دموکراتیک دی اسلام په ما نه چې خلک په اسلام کې غواړ اکثریت چې چ غړ اغې حکو شي اک څو راتشه چې پکې نو وړي غدي ورکی باطل وګڼل شي انار وادي اسلام دی دیموکراتیک یعنی د خلکو له خوا درهمز دي نه دا چې دی وحي په بنسړ دي ولاړی څلورم تکې په دې تعریف کې چې دا چې د اسلام د مترقی وی یعنی له خپل هغه په زړه شکل نه چې رسول الله صلی الله صل علیه وسلم او صحابه کرامو نه راپاتې ده لا غې دراووزي نو اسلام دی مترقی برمختلال ای. زکر ده برمختلال ای ده زادف و مقابل کرده. مترقی اسلام دیوی. زور شکل دی پریخه ایوی. نوی شکل دی غره کرده ایوی. او پینزم تکای چه د دوی پا دیه تعریف کده. ویچه ده اسلام چه ده دوی غاڑی ده دیه پخبل و احکام و پخبل و قوانین و اخلاقی فلسفه کې د غرب لحکام و اخلاق او فلسفه سره فرق ونه لري یو دول دی نو نن چې دا غربیان اسلامي نړۍ ته راغلي دي او په مساواتونه کې لوي خونه د دوی د اسلام د دوی د عقیده د د فکر او د نظر په کتاب پوزی جنک شروع کړي ده د دوی حکومتونه غواړي چې ونيسي د دوی ازادي غواړي چې سلبي کې د دوی په معدن او د دوی په 70 یو باندې خپل کنټرول او لبلې خونه دي دوی د فکر د تسخير لپاره هم لارو چارې سنجولې دي امریکایان په اسلام کې لدرې شیاوونکو ډې سخت په تکلیف دي لدرې شیاوونکو ډې سخت په تکلیف دي او په ترکیه کې چې کوم اسلام دی غوړی او په مصر کې چې کوم اسلام دی راوسته له ترکیه کې راوسلامه غوړی و په افغانستان تر رسید کې پر هغه کې د درې شیاوونکو نه وی یو د پکی جهاد نه زکه خو جهاد دوی لیوي مخه د تروریزم په نامه باندې مصالحه کوي actually په دنیا کې جهاد د تروریزم هر او هر چې د مجاهدین له غوته دوی تورستایم وای البته اغو خلکو ته مجاهدین وای چې د دوی اسلامي ومنلې او له دوی سره په نظام کې اوس شریک دي قسم ته وریا شي په کابل کې چې پارلمان کې څوک زړه تنظیمیان پراته دي ورسره هغه ته دوی څنګه مستعملي مجاهدین د صلیب تر بهره ورسره یو ځای لاندې ولاړ دي, دي. اماغه قانون چې دوی جوړ کړی اماغه مني د اماغه قانون د ساتنې د پاسداري پاسمه یې کړې ده خپل تنظیمونه خپل ملیشي خپل ډلې خپل ځوانه خپل پوځي تاسیسات خپل وسایل خپل ټوپک د ایښو تور تسلیم کړ امریکای نه دوی پاسکړه دا یوتاو ډیډی آر ته ورتسلیم بي دا خپل خلک په څه شي سره تنظیم کړ په ملي ورته کې په پولیسو کې په اربکیانو کې ملیشو کې او یو ځياته برخه شخصي کمپنيګانو کې تنظیم کړه جذابه شخصي کمپني لاندې څو شي سايتي دی امریکایانو کاروانو نه سايتي امریکایانو قرارداد غوي سايتي امریکایانو تاسیسات سايتي جو شرکتونه او مؤسسیې ورته سايتي او د هرې ضغې امنيتي کمپني تر شا یا کوم خاني تنظيمي کومنده یا کوم خاني تنظيمي رهبر یا کوم خاني تنظيمي یا کوم خاني تنظيمي مشر یو بل مخاور او کوم سره په دوی کې دا دغه خلکو تدوی د چانم کاری نجاهیدید خو اغه څوک چې الله د دن د لوړتیا دی فار دی الله د دین د دی دفاع لپاره کې جنگي اغه په ټوله دنیا کې کاپ افغانستان کې د کاغه په سومال کې د کاغه په عراق کې د کاغه د نوري په هر کوټ کې دی, دی, دی. ترورزم. ترورزم. ترورزم. ترورزم. اغو دی او د مسان په هر ملک کې دی لېوي مخې خو ته څه شي وایي تروریسم کار توجیهات څه وایي تروریسم په دې ټولو لس دول دنیا خلکو او د ټولو دنیا مفکرینو بار بار د امنیت د شورا او د امریکایانو نه د اګوینا بار بار د مطالبه وکوله چې دغه تروریزم ته معین تعریف تاسې وځه کې چې تروریسټ به تروک لټر اوس په قصده نه تروریزم د پاره یو تعریف نه ځکه چې تروریزم د او تعریف کې دغه تعریف په قوامیس او په کتابونو او په ډکشنریو پنسایکلوبیدیاو په دیو کې به داخليږي بیا هغه څه په چا باندې تطبیقي دي هغه په مجرم ګرځنې کې او چې څوک دغه مستحق نری هغه بیا بریوي انداسي د کنه دا؟ <مم> نو بیا د دوی که کچرت سریح په اسلام باندې د تروریزم نوم دی او په جهاد باندې د تروریزم نوم دی د ټولو نړۍ را پورته کیږي سا <مسال> دي او دو به چې تا خو د منږه اق ته تورې زمو تااس د منږ دیین ته تورې زمموه تااس د من نی عقامه ته تورې زمموه تاکو د رسله ال الله س او ادته چې جهات په باره کې راغلي دقرآې کیم او تونونه ته چې دجهات د قار باره کې راغلی دو ته تااسې تورې زموایه نو به خلک د دو نه خپله لاهلي اغ دي غ به راپورت کېګ ک دو خپله لارهدسې د کل نه. اوکه تروریسم دیوی یوبل شی توای یوبل شی توای له جهات دین وای نو بیا جهاد یو مشروع عمل غنل کی مشروع یو مشروع مشروع عمل وګڼل شي خلک به بیا کوي مؤاخذه باندې پختنه باندې څو محاسبه باندې کوي څو به وهنه څو به تړین نو بیا بجہادی قانوني او هر څه سردرګمه دی تروریسم لپاره یو معین تعارف دوی نوو ځکه دي د دې لپاره چې دا یو ټاپو دی د پلاس کې چې هرڅه کې ښخ شو په غو باندې دې تورزم هر چاته چې ښخ شي هغه تور ورستو ولبي خو د مجاهد نوم دوی د هغه چا دی لپاره مانی چې هغه اصل دوی سره ولاړ ده د هغه چا دی لپاره پخته ای ډول باندې نه مانی چې هغه دوی په خلاف باندې ولاړ دی د اسلام لپاره کې ولاړ یو شی د اسلام کې نه معنی هغه jihad نه معنی یو شی دویم شی چې د اسلام کې نزغمی هغه د ولا او یا یاد الله په خاطر د سره د کول او د الله په خاطر د شخص سره دوستی کول دا د ولا او د برا عقیده د اسلام کې دوی نشي زغملی ځکه په دې باندې د مسلمانانو مخ غزان غړی شخص د مسلمانانو هغه به لحیسیت د مسلمانانو ا أغا... ا حيسيه ج رب العالمين دي اغيب زريات ودي نور امتوننا ممتاز كدي دمي سالم باتي دمي روح باتي كدي ولو برا سر يودول نو زك دي اوس خبر يادك یا څوک کافر د ټیکې نو د سخته بدوري پر اړیوغان کې په تلویزیون کې چا اجازه نه ورکای چې د کافر تکای و استعمال کړي د کافر د دوی یا د کافر د ټیکې د پر اړ دوی نوې ټیکې وځا کړې چې هغه دوی د مفکرين د لیکوالان د مونځورين د هغه ټیکې دی هغه ته وی لنور ټکای و مسلمانان او نور په انګلیسي کې اذر ضرورت وای مسلمانان او نور لمسلمانان او نور ترمنز نو او زه غدي نور ټکه دی د کفارو په ځای باندې راوړل نو که دی او علاوه د برابر د الله په خاطر د خلکو سره د او د الله په خاطر د خلکو سره د دوستۍ دا نظریه منستر راشم نبی مسلمانان دیو بیل امت په حیثیت باندې او کافران دیو بیل امت په حیثیت باندې دیو بیل په حیثیت دا مطرح دریم تکه چې دوی په اسلام کې مو سامانانو سره نهنی هغه د اسلام اخلاق اسلامی اخلاق ځکه اسلامی اخلاق مسلمانان د دوی نه را بیلووي په شکل <سؤال> کې را بیلووي په لباس کې را بلووي په دژون په بڼه کې رابیلووي د انسانان سره په تعمل کې رابیلووي په خپل تفاور کې هر کې مسلمانان د دوی نه راپیلې بي. او د دوی د ټولو په ټوله دنیا کې د دې دروګانو او د ټلویزیونونو د اخبارونو د جرایدو د پوانټونو او د مکاتبو د فلسفانو او د تحقیقاتي مراکز د ټولو هڅه ده چې د اسلام او د کوفر ترمنځ دا کوم فرق شته ده د لمنځوي سي ټوله تک د انسانانو په سترګو کې تل شي اڅې شپ سترګو کې شي د انسانانو په سترګو او ام دغه دوی انګ د هیو نظ نظره ورته وي یعنی د انسانیت دوی و د انسانیت د مقدس وګه ل <سؤال> شي انسانیت چ کله مخد وګ شو او محترم وګر شو نو بیا خو ټول سره کې شریک دي چې ټول سریک دي نو بیا ټول مخدو محترم شو نو بیا د کافر د ب او د مسلمان دی ن کوې خبره خود بخ د منتف شوله منزه لاړه دوی کوشش کوي خلکو ته وایي چې دا هر بس انسانان متر منزده خبرې کو انسانان انسانان باید انسان دا و د انسان احترا بایدشي یو د بل سره باید پنساني او باندې چل شو تا سی ګوري د دو د نشرات او په اخبارونو و ت څ کېته هر ته زیات د انساني انسانیت چکې دا ډر استعمالي چکه دا د انسانیت یا دا یو م نظ نظری چې د هغه چې دغ دیونه چې و دا <مم>. انسانان سره بوي انسانان یو د بل نه جلہ اسلام مسلمان ته اچتل هندغور ته لکه سای غور ته يهودي غور ته کمونست غور ته سکولر او بيدينه غور ته یو بل کافر نه غور بل دین قبول او ته اچتل غفله دین نه غور نو دوی وې د دې په خاطر چې راغیڅانان یو دې بل سره په جنگ او په جګړه اخته نشي یو دې بل په خلافونه جنگی دي او د ټول ترمنځ مين محبت پیدا شي نو باید ټول په داسې یو ارزښت باندې سره راټول او قاننه شو چاره د ټول ترمن شریک ده شغت شادي انسانیت ته من انسان زم انسان نه ته د ما احترام کو زه به احترام کوم او دا په هر وخت ممکن ده چې هر سړی خپل دین پرې دی نورو هر سړی دی خپل دین پرې دی ځکه که ته دی احترام په دې خاطر بنکوي چې دیم انسان درته یو انسان دی نبی قران چې دی کافر ماری فکر کوي او ته ویل چې له سره دښمن نه کوي دا د تاسو دښمنان د وسره دښمن نه کوي نبي ياخذ القران وينها فاتش كانسانيت ورسماني ودغ معيارون شدي الانسان دي, دي تكريمه ودي ري الانسان دي تقديس بخاطر بان مطرح كدي كدور سرماني نبي ياخذ الاسلام فلسفه ده فاتش او قد الاسلام راتين غوي الله وي شدي ترغ وهد بوجه الدين الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتن يكون الدين كله لله, لله. لله. الله الله بيتا تعمل كي شتدي بخلاف بن جنجيقه لدوينا كركا كوا لدوينا لارابيلكا بدوي بس مزا لدوي بيروي مكو نبيخو دين تاع تداوي نودا دريش عندي شتوي با اسلام كي خمس مناان كي نشي زغمله اول دي جهاد نظريه او درمه د اسلامی اخلاق خو نظر او په تکی کې چې کومډول اسلام دوی غواړی عملی کړړی ده او په می کې او دینه نه مخکې به توننس کې چې په اوغو کې چېغه کومواړلی دوی غواړی سفرانو ته کااف کې را وول دا درې واړه په نه شته نو ک د جهات نظر نو شته نوپې ک د والا بره نظر شته بلکې په لو لا غړ چا اروپایان شي په لو لاواړیشه اروپای تحادې شاملشي شا. او نهپ ک د اسلامي اخلا نظر د دوی او د اروپایانو لي اخلاق فكري ځختونه کوم شي چې دوی بدوي اروپایانو مغته بدوي کوم شي چې اروپایان بدوي دوی مغته بدوي د کوم شي په خلاف اروپایان جنگي دو دي دوی هم د مخ په خلاف جنگي په کومو ملکونو اسلامي ملکونو باندې چاروپایان او امریکایانو يرغل کړي ناتو يرغل د دوی فوجیان د مغې په لیکو کې ولارد دي د مغې د دښمن په خلاف باندې نو اوس په دا غ راډیو غان د ترکی اسلام او دیموکراسي په نامه باندې یا د کابل حکومت چې ازهر خواته ډیره مخکړه د ازهر په انټونی په افغانستان کې جوړ کړي دوی د دین ویره لري چې دغه د مدرسې مولا د د منبر مولا د د محراب مولا د د کلی ود وطن مولا دا کژوندوي او په خلکو کې د خبره چليدل نو د کفر په خلاف د جهاد او جنگ او د کرکو نفرت د تل لپاره رواني د تاسو نړیوالو په خلاف روان کله څنګه چې دغه ماخې د انګريزانو په خلاف بندرون کله څنګه چې دا اوست د امریکایانو او د اروپایانو په خلاف بندرون دوی وایي چې د کلي د ولستې مله د مدرسې د مله نیمنور د محراب د مله د خبره باید نور چټی شي دا باید له منزل لیک او د اسلام خوونه باید د اولو مصادر او د اولو منابع او د اولو مراجعه په لاس کې شي چې هغه دي تاسو اوس وګورئ دا دومره لوی jihad دی امریکایانو په خلاف د دولس کال کې چروانده تاسو ماته یو ازهره دی د jihad په صف کې راوخی دی عالم په هیڅ باندې راوخی دی ملا په هیڅ باندې راوخی دی کومندانټ په هیڅ باندې راوخی دی یو مربي او مفکر په هیڅ د jihad په صف کې راوخی دی د jihad د نظریه نه د ملاتړ په كونک په هیڅ باندې یو ازهره خاصمته راوخی ټول افغانستان د د سلور د د افغانستان چیر داسي یو معلوم شخصیت ش از هر شخصیت وي د از هر نفرغه یو څوک در معلوم د چاته او معلوم د دا؟ شیت دا؟ از هري فکر د جهاد کې تبارز وکړ ها او په مقابل لوري کې و د دولت لستري محکميناني ولي تر دې نورو محاکمو پوري تر ریاستونو پوري تر سیاسي احزاب او تنظيمنو مشران و در مدني ټولونو او نور شيطاني ټولونو خوړي ودیل ټولو کې چې ګوري نه یو ځان ته برخه ایدي اظهر یاندي دا اظهر یانو د امریکایانو بل ورو دوی ته ادارې و, و چلول دوی ته ادارې روانې کړې دوی ته مطبوعات دوی ته احزاب و چلول دوی د فکر خلکو تماريفي کړ د دوی د نظرینې دفاع وکول دوی د په اړه مناقشه وکول خو د جهاد په ټول صف کې یو اظهر نه لیدل کید دا د اروپایانو او د امریکانو په خلاف د جنګو جهاد روان یو کس نه دی فکرو د نظر په میدان کې را ممجاهدینو د ملاتړ میدان ته شو او نه د قتال او د جنګ په میدان کې ممجاهدین د ملاتړ لپاره میدان ته شو د غزه هرته نن دی په افغانستان کې د راځه خلاص کړي د ازهر په افغانستان لپاره وسته یو شوه په افغانستان کې دلته خلاص کړه شاگردان ښاغردان قبلووی دی 350 کسان مصری استادان له دیوې دی روزنه لپاره دی ځکه افغانی افغاني دی باور نکي په با افغاني مسلمان عالم باندې هغه چې دی ولاو برا په نظر یې پوي هغه چې د اسلامي اخلاق او فلسفه باندې ټینګ ولاړ دی هغه چې دی جهاد له نظرې نه دفاع کې یو د خپلې عقیدې د ایمان جز ګڼي په دې باور نکيږي دا ستاسو فرصت نور کوي چې دی, دی ولس بچیان وروزی نو بیا د غدري مراجعه دوی پیدا کړی دي دی. او د توسه لګیا دي افغانان اخر شد د دین د دی پاره ځډ کړی د پاره د خارونو دی دي د غشي چې د دولتین خلکو پورې عادله لري او غوړی پاین وخت د دینی مناسب بشغال کړي که قضا او سرنواليو یا منابر و یا د حاجه او قاف وزارت کې مختلف مناسب یعنی غدینی بخش چديوی لپاره به څو چلی د غیري دوی, دوی درې ځایونه پیدا کړی یي مالی زیاتلی یای مسفلی یای ترکی فنی آیا د اسلام و نه د اسلام مراکز چې اسلام له کوم ځایونه راغلی ده هغه د ځین ده د خوږ ځین چې اسلام نور بکه مسخ شوې ده د اسلام شکل نور بکه نه ده پات نه په ظاهر نه په باطنه نه په اخلاق او نه په نظام نه په سیاست نه په فلسفه نه په قوانين او نه په اجرات چې د غرب سره د بیفاقشت کټمټ د غربي او نسخه ده کټ مت دیو उपायونه ورماس کا نو خلکو ته توصيه کوي غران توصيه کوي چې دین لم دوی نشته او د دوی ولا دین چې د درې عناصر په کې نشته جهاد په کې نشته او علاوه نظریه په او د اسلامي اخلاق سره د التزام نظریه د په کې نشته دا ور په معنا نه کی عملی کې او د دې د پرپر اخکر روانه دوی دا را دیوغان تاسو اوري کې دې په کې ګوري چې استدلال کوي د مدینه خبر بدرفتهونکې د مکه خبر بدرفتهونکې وایي په ګور دې اسهر ملان داسکي په مصر کې ملان داسکي په ترکیه کې ملان داسکي په ترکیه کې اسلام هم سن مسمانه په دغه شکل به مونږ د ترکیه ماډل معرفي کوي ځکه آل تنور د کفر په خلاف د مقاومت خبره د کفر نه لیکري او د نفرت خبره اسلامی اخلاق او اسلامی نظریه باندې ټینګ ټیا خبره دا نور alternator نه ده پاتې نو بناً هغه دلته راکافی شي چې په من کې پاتې نشي چې په من کې پاتې نشي په ټولو عربي نړۍ کې هم داسي دی هیواد په هرمانو کې نه په ټولو عربي نړۍ کې هم داسي دی په ټولو اسلامي نړۍ کې هم داسي دی تاسو ګورئ انګريزانو د اسلامی مناو او اسلامی مراجعه او د لاسرسي په خاطر باندې پروګرامونه مطرح کړی حتى دغه امریکایان چېلته افغانستان ته راغله د انګان چېته افغانستان ته دوی کوشش وقع چې دینی مدارس چړ کې په خاونو کې مریکایانو د خپل فوزي به د دی ج نهنی مدارس چړړو د امریکایانو ملګري او د دوی استراتژی ملااتري پهکه جاپانیان چې په شار سی کې د ترټوللو قوي مللااتړ او ملګري دي غوی د ممسجد د جوړولو دپاره او د اسلامي مدارس د جوړولو دپه پر ګمونونه د حغه انګريز جان بټنو عادی وی وی سي شو دی رډيو مشر شوګ اکتوبر په یي هغه په نګرها کې التو اسلامی، مدرسه اسلامی فانتون په نام باندې یو څلته جوړ امریکاان د خپلوا فوزی بودیجنه کې خپلې فوزی بودیجنه هغه صوفیانه ماننده مراکز چې هغه کی زیارتونه دي هغه خانقاو دي چې د جهاد بوی یو اثر ده اغه لګیا دي جوړ کړي وي خونه جمعهتون وبمباروي د مجاهدینو سنگرونه بمباروي مدرسې بمباروي د بلې خونه خانقاه رنګوي او لګیا وځه د رتصنورې مخيمه په انټرنټ کې ولې ده چې د افراط او کلټر وزاره په کابل کې په کابل کې دا اوس د تصوف په با اړه باندې سیمینار دی التصوف قول يخبر ذاته فكار واضح وكده او حسن خلق زهد او دي الدنيا فملذاته خواندنو كي دي رغبتي يا دي الدنيا او دي الاسلام دي اخلاقه او دي الاسلام دي نظريه پورا پورا منل ال... ويدا مطلوب شهد او معناه دي معناها بعد هر صوفي دې معنا باندې عرض کوم ملتزم خوک د تاسو مفهومه دا وي چې د خلاف د جهاد او د مجاهد په خلاف د انګريز سر ودریګه په صف کې مجاهدت تروریسم وای جهاد ته تروریسم وای د انګريز نه ډالر خورې د انګريز تنخوا خورې د انګريز په نهفه باندې تبليغاته کړه انګريز مستعمن بوله يرغلګر دخمن ته دواوي کوه جاسوسی ورته کوه د غس مخوررسپوه یو استعمماري او یواشغالګره اداره قانوني اداره معنا او دغې په ث د اسلامي ادارې په هیسمانې خلکو ته او معرفی کوه د هغې نه دف کوه او بیا په د هر سروسته د روحانی ته او د تصاوف نوم ده دګمراه ده دا خو اسلام نه ده انده وجه د چې د رمم کارپورشن د امریکایان تحقیقتی اداره چې هغوی وای شو تصاوف دا د منګ دی وی دروازې په هیڅ باندې استعمال کو چې له دې لارې خپل نظریه خپل فلسفه وخبال او خپل عقیده په سمانه ده ورنقل کو او بیا ام دغه خلک په فلسف کې د جهاد او د مجاهدینو په خلاف و درو تاسو وزو ګرې امریکایان د راتک سر په افغانستان کې خانقاهونو څون رونق پیدا کړ څون له لولي مسافر دی په زیارتونو باندې کوي د خرافاتي او د مزار شریف په نامه چې د مزار د مزار سخی چورته چې نوم یې معلوم دی نه سم معلوم دی نه حیثیت معلوم دی نه یو تاريخي ثبوت شته دا دی دی د علي رضوانو واقع مزار یې د اخد ترغلې تر ټولو لوې او مقدس ځای دی هغه او تر ټولو یې مصارف امان تکي چې کله یې وخت راځي یې خو جمهور ګورځن راشي یا ماوینین ځان ورسې یا ټول کابینه ار ځان ورسې لکه دا چې دی افغانان لپاره یو مقدس دینی ورزوی ار ځان ورسې او کله کله خو بیا دی همڅه یو دونو بلکې دی نړی د مسلمانانو چې دولتونه دی ټولنی دی مشرانه دی یب چفرهنګي او نور ټولنی هغه ته د دعوت نامې ورغلېږي راوی ورې د ټول اغه نمونه دی ټول اغه لومی دی چې دوی غواړي مسلمانانو ته راکړي نو اصلي خبر بیرته خلاص کومه په دیکه چې امریکایان او غوړی مسلمانانو ته هغه دول اسلام و معرفي کې چې دوی غواړي او دوی ډیزاین دو کړي او دغه نمونه او مثال مسر کې تطبیق کړي دي دغه نمونه او مثالی تطبیک کړي تدبیخ کړي دا او دغه نمونه او مثال په ځینې نور اسلامي او عربي هوادونو کې تطبیق کوي خود دغه خلک چې وسوقوري په دغه مقابله کې چې دا لسمعنانو د کفر ترمنځ روانه ده دغه دولتونه روانه ولر دي چا سره دیوس من سره ولر دي کې سر. دوی سره دوی سره لشکري فوجونه له دوی سره ولر دي کې له من سره دوی سره به نمونې لیم له سره له دوی سره د کلمنګ سره سره له دوی سره دا نو دوی سره دا د اصلن د دوی ملګری دي او دا کوم شی جدید اسلام په نامه باندې خلکو تورخی یی د اسلام په نامه مترقۍ د په حقیقت کې اسلام نه ده ځکه کافران کله هم د اسلام طرفدار نه دي او سمانان هم سمانان کله هم د کافر سره غاړه نشي ورایي چې غوې سره دوستی نشي کولای لکه موږ هیوادونو نکته سپښتنه وکوي چې لا پهښتنه ته اومنه په خپل اعلان کوي په علانۍ ډول بنوي چې موږ د دوی دوستانه لري د دوی د امریکان د موږ بوستان د موږ د امریکان بوستان مسلمان د کافر دوست کېدای نشي کافر د مسلمان دوست کېدای نشي د کفر او اسلام دا دوه متضاد نظری دي دو متضاد فکری دي دو متضاد دینونه کاناتونه دي او د تاریخ وګورو کی د یو د وسر په جګړه کې پاتې شوی انبيیاء علیهم صلوات سلام الله د دې خطر لګیل شوی په خلاف جګړه د خلافه خلک پوکي او شیطان له شرونو قسم کړي چې د خلک د اسلام په خلاف او د الله تعالی ماتو په خلاف باندې راپاره ومه په هر الهاره ورته کېنم د مخې له خوا ورته ازم د شاله خوا ورته ازم رسته خوا ورته ازم چپه خوا ورته ازم په هر الهاره ورته کېنم د دې قسم کړي نو دغه پدیمه دغه وزدست نشکره شیطان نشته چرتې زوړ بوډای او کل دې ځاړه ځاړه کالی یا غوستي کل دې راسته خو نه درته راچی او خبر درته کوي کل چپهونه د دې معنی ده ده معنی دغه مسلمان ته په هر حالت کې په هر حالاته باندې کمی نه سره او په مختلف شکلونو باندې د بخلافه د خپل جنگ او د جګړه د روانو نو دې ته ټیل متوجه چې د اسلام د خاببه وو دپاره د اسلام په نامه کوشه شوونه روان کړی وي د اسلام او د مسلمانانو د بد ناملو د پارهه د اسلامو د مسلمانانو د مننظرو دپاره دا د اسلام نوم او د اسلام وسیله دا دوی لګیا د استعمال او پرره ماهرانه ډول او په مکاره ډول باندې استعمالی د د متوجی و هم د غجه ده چې دیمشادي نه تررم دغه د اسلامی فکر. د په هغې درسونه دا ډېر اړوري بوله اsene الله دې نکوي الله دې نکوي چې توپک دې په وګوي له توپک سره دیو بل چا شي ورون امداسه د په کواله مان درلودل ډیر جهادي تنظیمو نن درلودل ډیر رهبران اندرلودل ډیر پوزن اندرلودل ډیر ټانګون اندرلودل ډیر ډيري تیاری اندرلودلې هر تنظیم بیل ميدانيوي او بیل الیکوپټري او بیل پلوټانو د هر څه درلود خو د خپل هر څه سره د چا په و کې ودرېدل کوفارو په صف اخواني جهادي تنظیمو نن تاسو ګورې دفترونه مشران وسایل ټانګونه توپکه په ملونو او مل او په په په په په څلګونو ملیونه ډالر شدید جهادو ومجاهدینو په نامه باندې ذخیره کړیو نن دای چاپ صف کې ولر دي د کفر په صف کې ولر دي د چانم لا او د چا سره جنگي دي مجاهدینو سره جنگي دي زندانونه یې لا چانه ډکړي دي جاسوسي د چاپ خلاف باندې کوي د په خلاف کوي او ځان توایم څه شي مجاهدين ځان توایم مجاهدين دا لولو د سې سره وانه او درک نکړه بس زیر زمینی کار روان کړ روان کړو روان کړو بچي درک ټول کې ورول غوډه د سې په ورول چې نه دوی په ځان پوسو نه مونږ په باندې پوسو لولو تنظیمونه لولو مشران لولو پروفیسران لو لولو پیران لولو حضرتان لولو شیخو حدیثان سرسخت سرسخته اخوانی تنظیمونه دا ټول ی واې د سلی صفې ودر شرزیږ نه د ره په ځای ب پاتې د دا مه داءالله د نه کوې کممونږ د حقیق اسلام له معنا نه خبر نشو شو او د د اسلام اسلامله مفاو نه خبر نشو شو او دغ حقیقی اسلام درک نه کو د تعبه سرهګړی سره لګې سره ل خل پییک رااک سره به س د انګیس په صفې ولاړي. دا زه نه آشنا خبر نه تاسې مخه مخ ویني دا څوک چې د تاسې په خلاف باندې جنگلی دي د تاسې په کلي خلق دي د تاسې دی ولسم خلق دي دا څوک د حکومت رهبرۍ کوي د ټول ګری په مخ دی دی او په ګړې په سردي تر اوسه pore د تاده وجل د پاره د تاده زړندولو د پاره د کابل په دروازو کې د تاده زړندولو د پاره په قران باندې استدلال کوي وې د رواني د کابل په دروازو کې زړندم کوي او بیا وی قران الله و ادی دوی همدغه سزا سٹاکلید ا کسان چې الله او دی رسول په خلاف باندې جنگي سزا یې ویداده چې سخت سخت ووجل شي یوازې و منوجل شي دا ساده وی څنګه ووجل شي زجر باندې ووجل شي اول زجر ور کړ شي معنی و تعذيب د کړ شي و دی وحل شي توهين د کړ شي و درد ول شي به دغه نو ورسته او ورشلې اوبې چې ورشلې باندې څه پیو شي زوړند شي زوړند شي څو نه وخت دوی پاتې شي به یو میاشت یو وروه یو د پاتې شي یو افطاری د کابل په دروازو کې روان پاتې او په دې ټول خبرو باندې استدلال لکم ځای کوي د قران نه کوي لا حدیثونه نه کوي او چکچکې څو ورته کوي څو ورته لګي دي نه رته کبیرو یو څو ورته لګي دي چکچکې کوي په هغه مجلس کې څو ورته نه انګریزان نه تا نسته دغه د دین تله ټکملند دا ورته ناس لګیا دی بس ټول سره یو ځای واري داخله په رون ډیر تیز خلک وو پوزونه درلودل جهاد جهبيه درلودي ډیر ځانه ماهر ماهر غنل خګوري او کافر داسیو ترتیب او داسیو داسې سو داسې او توتيه ورته جوړ کړل چې له جهاد سره علم سره لمدرسې سره سره له پګړې سره ل راکټ سره لجببه سره زګونو ضرګونو والو سره ل د سره په خپل سلو ل هر څ سره بیرته د اسلام او د جهت خلافاً استعمال د دی موجوده موجودته چې الله د نه کوې سبا به منګاسې هم استعمال کې کم د اسلام حقیي مفاهونه پژدرل دا اسلام یوریا ده اسلام یو نظریه ده دا یواې د نو سوسو دی باراتو دی کتاب نو دی علوم نوم نه ده دغه روحیه چې فچا کی وکړی علم نو کړی هم کار کوي کړی علم نو سره نو هم پروانه نه کوي خو دغه روحیه او د قناعت او د نظریه چوړسري ډیر خلک دی چې د اسلام متخصصین دي ډاکټوراو په اسلام کې اخیستي خو لسره اسلام نه منی نه اسلام ده دا, دا مستشریکین جوړتوي ختیسبوهان یا شرق شناسان جوړتوي او انټ چې پګزی ک ورتهوي دا د اسلام لولو عاالمان دي د اسلام پهواره کې لولو کتابونه لیکلی خو باور په نه مننی نه ی وا تخصوص ورکې کاری نو د اسلام دپاره ډیرو اولووم ډره پوه اوفللسفتو دا <كبرين> نه ده په کار بلک په اسلام بې عمل <سؤال> په کار ده اسلام نه دف په په اسلام بې قان کې دل <سؤال> په کار د اسلام روحیه په ځان کې را وستلو په خپل فکره نظر کې راو په د دي اسلام د کتابونو د غیر نظریات د نه دی په کار عملی په کار ده چې عمل دی په د غیر اسلامي طریقو او په اسلامي اصولو برابر وي نو ورونو خبره ډیره مهمه ده او ډیر رته متوجي وو سه ډیر رته متوجي وو سه دښمن په فوجي میدان کې مات اخوړی لګیا دراوندوس پرون کناډایان راړ بیا ورپسي هالانډیان راړ بیا ورپسي استرلاندیان راړ دا ور به سي او لار اووسا د لا غي دي امريکائن جو په جو دي خو د فکر په لهاس به دوی نزي د فکر په لهاس به بیر تر ته تاوي دي څنګه بر ته به د مدرسې لاره در ته تاوي به د فاکولتي لاره دولتي فاکولتي لاره در ته به خانقاو پیرخانې لاره در ته تاوي دي يا به بیا د کمانډان لاره تاوي کوندن مبه خري دياري کوي کمانډان به خري دياري کوي او تاې خلک او میلت افراد دا د اسلام پر روحی باې پاتې شي د دا د بیا خوون سا کېږي لکه پرونچه ک دتونونه لاړل ګومرا شو دوی ملګری شو کسان پاتې افراد پاتې د افراد یو نو وزیت رامن د اسلام سا الظاندللو د وابستګې وره دلو دله داټولی حالات رخې بدلک نظام هم لسر جوړ ک حکومت هم لسر جوړ ک او پوزو لختریم لسر تشکیل ک د ارڅې لسر وکړ علاوه نکي ک بیا هم مشران بیلاری شو ګمراشن خو پټاسي افراد ک د اسلام حقيقي روحيه موجوده اسلام حقیقی معنا در کې موجوده دا درې شې اندر کې موجوده شد د وی نغواړي د جهاد نظريه دی ولا او بار د اسلام لپاره د دوستۍ او د اسلام لپاره د دوښمنۍ دی الله لپاره د دوستۍ او د الله لپاره د دوښمنۍ نظر او درې اسلامي اخلاقونه اسلامي اخلاق, و اخلاق, و فلسفه و اخلاق و پا در او فلسفه په اسلامي اخلاقونه ټینګ پاتې کیدل د درشند در کې دی ان شاء الله شنو کوم راکې دوښمن در باندې نه خایي او کله دی هر یوې ورتېږي د بل نه بیا په سبا خپل ورتېږي کې د اسلامي شوي په ګیره وشرمېدي په پګړی وشرمېدي په خپل اسلامي لباس باندې وشرمېدي اسلامي شکل <سؤال> او هيئات په دې باندې ورشمې ځند ورته مرنن مودرن ک نن دې کړه سبا دې ورته پکړې وغورځوله بل ورځي خولې ورته وغورځوله بل ورځي د په شکل باندې جوړ کړه مخکې د لکه دې سره لکه وګټ پېکې او شاتلې بیا کړڅټ خړېلې لکه دې انګريز کوم اخلاق دي کنه یو مزهره ده شکل ندی نشورتیر چې دې ما په شکل او دې په شکل کې هویت پیدا ما پتلون د پتلون خو یې ورډولره اې ما نکټای وي دې نکټای دې ماله پاسو دې د دې ماده د دې ژوند نو به جنگي کوم سره چېشته اصلې ون توګه پرې د دوحمان د مستي د اسلام د د بس ټول انسانانی تیریو غزاربه کوي یو بلته بل خدای دې چې وسمای نو بیا دې ور سره چې کوم دي ولاو برال نظرینه تیری دل دې هم سره ومانل چې دا سره ومانل نو بیا وي چې ټال دو جihad د وطن وړانده اولا را اول خالکانشو دا اوصور تر شوید؟ دکتور دایی دکتور. دکتورایی اخیست فا اسلام کې اسلام آباد دی بین ملالی پا همتونه دکتورایی اخیست را فا اسلام کیه. اوزان دی اسلامی تنظیم دی اسلامی جهت مشر بولی. اگه ما تا پخپل خلا بانده باید. پخپل خلا. چه باید سل کاله دی امریکانو په وجود بانی پا افغانستان کې سبر وکړو مولی والی. و بگذار این وطن را آباد کنند از هیچ که همین هم خوب است این همین حکمتی به میان همین همین هم خوب است نمار تویلی دختر سد دی وله و براد، د قاعد، دی اسلام، دی قتال آیتون قران ديجيتال يا توندي دي جهاده يا توندي دي هجره الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اعمال واقوال وده دي جهاده جهاديت تسلسل لتاريخ ده شر روان ده دي ده معنى ومصدقه غبي عملي مثال ده بيبيات سنكوا ده بتشي تطبيق لو دوسر مبياتسق او دي نصوصو دياتونه سره دي سر حدیث سره دي نزر دسرب بياتسق او ده بخچابني دي دي مثال ب سوق خي مسداخ ب سوق خي نزه پي ته موچ دینو دکتور ده ا دي سما باتي باندې لري پانتونه فارغ شويده استاد ده عالم ده دي بوسمتق انترفي چه ده به داس توجيه داس دا کو کو يو دور کنه په دې ماته وي یو امو د د دلیل وي کې قدم چی شود مانا ده چې بیا بیا دونه کوم نو که له اخلاق ورته شوې له ولاو برانم څه ورته بیا په څه جهاد چې له شو بیا د جهاد له نصوس چې امو مانا ده چې بیا لاس ورو نو دا خبره ديو كشر سارينو لا الدكتور عبد الصبور فخري زان لو يواجه لو يفكر لو يعلم بقول نو ورنو خبره مهمه دي اسلام ط اسئله ده الله كالمطلب دي در علوم درنا الله نغادي دي اسلام باقيده بنيتيكدل دي اسلام اصلي روحيه لارن دي اسلام ديفاق او بدي بوشي تش كم شانش بدو بدی ش يدل نه خو ش يدل د کوم شي په خلاف ش دی ته بليرات کو بدی پوسې په اسلام کې ډېر مهم ځای لري هغه په حقيقه اسلام کې ډېر مهم ځای لري د جهاد نظریه دی ولا و بره نظریه او د اسلامي اخلاقو نظریه دا درې شین اغه دی شین شديدي په خلاف و ندو اختلاف ټول لخرې ټول اقتصاد ټول میډیا ټول نظامونه حکومتونه ټول وسایل ټول مال بانکونه شرکتونه لوی لوی بنمنو لیک کمپنیګانی مطبوعات تعلیم وتربیه وزارتونه د هرڅ د دې دریو شانو په خلاف نه په کار اچولې نشته څومره په کوم اندازې چې د درېش هم سره دوښمن کی موږ تاسو به دی خدمت وکړو دې ونځان دیر وو اکبر تو عارف الاشیاء و بأضدادها اشیاء نو اهمیت یېږي په ځد باندې په مقابل رشآن شوفي جنا نقدر معلوميش دا وسونه مهم دي ددریشانو په خلاف کنه مبارزه د يرونه کړی دا نده درشې ان تاسو هم درک کړه دا ډیر مهم شېاندی کدا درشنم درلودل تاسو دی او مت پهایس دی او ملت پهایس پاتیکهږي ټين پاتیکهږي او کدام ندرلودل بیا مت غن شوې بیا په کې لو لوې مدرسې مولری لو لوې خانقاه مولری لو لوې دي او دي دي دي دا به دې خپل توفق د ټاپ او غبنه کډي او د ټاپ ورور باندې به اځي کی دی به به مترجمان فټوره شپه کې به در روان کړی د تاکور د تسمه د تعالی را ده ور نو نن د کتاب په ځای باندې د مخ خبرې د اس خدمت کارز کله کتاب حاصل امام دی غدا چې کلې خانم کو اسلام لا او اسلامی اسلامي داوت په ژوند له بل خانه باید د دخمنو له توتیا او د دخمنو له اولویاتونه د دخمنو له برنامو نه پرګرامونه له د دخمنو نه هم باید ځان خبره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك